Про мої стосунки з райвідділом НКВС я, звичайно, не писав, але все ще ж дав виклику і розумів, що ця організація причетна до затримки моєї стипендії. Забігаючи наперед, скажу, до НКВС мене більше не викликали, а що там діялося навколо моєї заяви, так і залишилось для мене таємницею. Мабуть, сталося ощо. В той час нечасто надходили до органів подібні заяви, здебільшого доручення виконувались так, як того хотіли чекісти. Моя заява своєю незвичністю прикувала увагу якоїсь порядної людини, змусила її трохи подумати. І подумавши, вона вирішила, що й такі трапляються, не чіпайте його, хай учиться. Так чи так, але в березні приїхав до школи кореспондент газети «Комсомолець України». Він дав мені для ознайомлення копію Калиниченкового листа до наркомосу. То була така вбивча характеристика, яка цілком годилася для арешту. Було там згадано і про наган, і про мою участь у молодіжній націоналістичній організації, і про нахили до бандитизму тощо. Як видно, Калиниченко був у НКВС своєю людиною. Відтак побалакали з трьох. Кореспондент, я, і директор Лотіковської школи Василь Захарович. Він так добре про мене говорив, що я ледве не заплакав від зворушення. Кореспондент попросив директора все це викласти на папері для редакції і для наркомосу. Через місяць мене поновили в Комсомолі, а в травні я отримав стипендію за 8 місяців, 1200 карбованців. Якщо згадати, що більше ніж десятку я ніколи в руках не тримав, то легко зрозуміти мою радість. І неважко здогадатися, скільки вдячних слів я написав Леоніду Первомайському. Пригадую таку деталь. Ми з Таїсою розкладаємо на ліжку оті 1200 карбованців, зачудовано розглядаючи малюнки на асигнаціях. Яка сила селена грошей! Насправді, то була одна місячна зарплатня кваліфікованого робітника. Але в нашій хаті таких грошей ніколи не водилося. Я допитуюся сестрички, що б вона хотіла собі купити. Їй 12 років, вона закінчує четвертий клас. «Гітару. Купи мені гітару, братіку». Мене здивувало це несподіване бажання. Ні я, ні вона не мали музичного слуху. Пригадую розмову з Євгеном Пустовойтовим. Він був переконаний, що в поета слух обов'язково мусить бути досконалий. Сам Євген чудово грав на гітарі і добре співав. Я також пробував розвинути музичний слух, але переконався, що це безнадійно. Гітару я все ж таки купив. Ми по черзі на ній бренькали, але вона для нас так і залишилася іграшкою. І диво дивне, прокотилася через нас кривавими колесами найстрашніша у світі війна. Пережили повоєнну розруху і нові лиходіття, а з пам'яті моєї сестрички так і не згладилася ота чудернацька гітара яка, по суті, була нам непотрібна. При кожній зустрічі, аж до старості, Таїса мені нагадували, а пригадуєш, як ти купив мені гітару, і очі її сяяли щастям. Виходить, не все в людині вимірюється доцільністю, є речі, що вростають у нашу психіку асоціативно. Так я й не зрозумів ніколи, чому та гітара скрасила моїй сестриці дитинство. Може тому, що вона була єдиною ознакою цивілізації в нашому печерному побуті. Невдовзі я викинув геть свій злидарський одяг і купив собі на Луганській Товкутці те, що пристойніше. Костюм, штани, нові сорочки. Влітку, одразу ж після закінчення 9 класу, райком комсомолу послав мене вожатим до Бугаївського піонерського табору. Це також заробіток, хоч і невеликий. А проте не заробітком запам'ятався мені цей табір, а таємницею в людській природі, яка й досі лишається нерозгаданою. В одному із заїздів виявилося двоє дівчаток-сновид. Вони були такого віку, як Таїса. Дівчатка вставали серед ночі і на ногах, що майже не згиналися, мовби то були протези, вирушали в мандри шкільним парком. Табір містився в будинку школи, а школа стояла посеред великого парку. Він колись належав місцевому панові, який сам будинок. Мурований із дикого каміння ганок був обернений сходами до глибокого урвища, яке височеною глиняною стіною нависало над річкою Білою. Хоч ми й чули, нібито сновида не може впасти у урвище, але скептично ставилися до цих запевнень. Нас вважатих було четверо.